kukutana tena ndani ya Esta TV kufahamu historia mbalimbali mbali za makabila yanopatikana hapa nchini Tanzania na leo tunaangazia historia ya kabila la Wanyiramba au Kwanilamba mtazamaji karibu tuwe sote mwanzo hadi tamati wanilamba au wanyiramba ni kabila la watu wa Tanzania wanaoishi mpakani mwa ya Singida Shinyanga mpakani mwa mkoa wa Singida na Shinyanga lugha yao kuu ni Kinilamba asili ya Kinilamba kama ilivyo kwa jamii zingine za kibantu barani Afrika ambao walihamia mashariki na kusini mwa Afrika walitokea Afrika Magharibi, hususan nchi za Kameruni, Nigeria na Ghana, kupitia msitu wa Kongo, Wanyiramba na Yasanzo walikuwa katika kundi moja lililoelekea mashariki hadi eneo la Ziwa nyanza, au ni kama linavyofahamika Ziwa Victoria, hadi katika kisiwa cha Ukerewe kilichopo katika ziwa hilo, kubwa zaidi barani Afrika. Japo hajulikani sababu hasa, kundi hili moja liliondoka kutoka katika kisiwa cha ukerewe hadi kisiwa cha Uzinza na kutoka hapo wakahama hadi maeneo ya Tabora ambako waligawanyika. Kundi moja likaelekea kusini na inasemekana Dio waliokuja kuwa Wagogo na Onyaturu kundi lingine likaelekea mashariki kupitia mlima Sekenke hadi Kisiriri. Walipoanza kuitwa Onyramba na Onyasanzu au Waihanzu, wakaishi hapo Kisiriri kwa muda mrefu kabla ya kutokea ukame mkubwa sana uliosababisha njaa katika eneo hilo. Ili kukabiliana na tatizo hilo la njaa, watu hao walitumia mboga za majani za mlenda uliokaushwa zijilika nazo kama ndalu kama chakula chao kikuu, kutokana na kula ndalu kwa mtindo wa kulamba watu wa makabila mengine ya kibantu walivyowaona wakawaita wenye kulamba na baadaye likabadilika hadi kuwa wanyiramba ikumbukwe kuwa hadi hapo wanyasanzu na wanyiramba walikuwa kabila moja na wote walifahamika kama wajiramba baada ya njia hiyo Wanyasanzu au waihanzu walihamia pori pori la mkamala kundi moja likaamua kuondoka hapo kisiriri hadi pori la mkamala wakiwa na mifugo yao na familia zao walipofika katika pori hilo ili kujilinda na wanyama wakali wakajenga nyumba na kuzungusha maboma ya miba maarufu kama masanzu au mahanzu na baadaye baadhi ya wa wanyeramba waliobaki kisiriri nao waliamua kuondoka hapo na walipofika mkamala wakawakuta wenzao wamizungushia nyumba zao kwa maboma ya masanzu au mahanzu Ndipo walipoanza kuwaita hawa ni oyasanzo au waihanzu wanyiramba na oyasanzo japo wana historia inayofanana na kwa mtu mgeni anaweza kudhani kuwa hakuna tofauti baina yao lakini ukweli ni kuwa kuna tofauti mkubwa sana baina ya makabila hayo. Katika makabila hayo kuna kozi zilipatikana zaidi sana kwa Nyramba. Hizi ni ukoo tano za Nyramba ambazo zinapatikana ndani ya kabila la Wanyiramba. kinampanda. Hii ni koo la kwanza. Hawa wanaishi sehemu za mlima hasa huko kinampanda. Koo ya pili anangimbu wapo Iramba mashariki. Koo ya tatu waiambi au waiambi wanaishi mkungi na lambi. Kundi lingine ni anishai. Hawa wanapatikana kina ndili na kundi lingine ni akimbu. Hawa wapo mpakani airamba na Kwa upande wa wanyasanzu wao wana koo tu. Koo ya kwanza Mnyakilumi Hawa wapo maeneo ya kilumi au kirumi. Ko nyingine mnyatu mbili. Hawa wanaishi ikolo. Na kundi la tatu mnyaditima. Hawa wanapatikana mwangeza na kundi la mwisho ambalo ni kundi la nne ni mnyasoha. Hawa wanaishi maeneo ya Mkalama. Hadi kufikia hapo mtazamaji wa Asta TV katika historia ya kabila la Onyiramba sina la ziada ulikuwa nami Astida Samuel. Usisahau kusubscribe, kulike, kushea na kugonga alama ya kengele ili kwa kwanza kupata taarifa zetu asante